Apostol Pavel píše Držte se o duchovní dary Nejvíc o dar prorocké řeči Vždyť kdo ve, kdo ve vytržení mluví jazyky Nemluví k lidem, nebrž k Bohu A nikdo mu nerozumí Je půzem duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím ten však, kdo má prorodský dar mluví k lidem pro jejich duchovní úžitek, napomenutí i povzbuzení. Vraci, ve všem, ve svém myšlení, nebuďte jako děti. Ve zlem buďte jako nemluvněta, ale ve myšlení budete, buďte dospělí. Zákon je psáno, Jinými jazyky a ústí cizozemců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat, pravým hospodím. Mluvený jazyky není tedy znamený k víře, nebož k nevěře. Prorocká řeč však nevede k nevěře, nebož k víře. Kdyby se celá církev sešla bez hromažnění a všichni by mluvili ve vytržení, a přišli by tam lidé nezasvěcení a nevěřící. Což pak neřeknu, že blázníte? Budou li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk nevěřící nebo nezasvěcený, bude všim, co slyší, souzen a osvědčování. Výjdou na jemu věci skryté v jeho srdci, takže padne na kolena, pokoří se před Bohem a vyzná, skutku je mezi vámi Bůh. Tolik z listu korunťa. Milí bratři, milí sestry, jsme pozváni, to je tématem to této neděli. Jsme pozváni, všichni jsou pozváni, ale kdo přijde? A apostol Pavel nám připomíná tu otázku, když někdo přijde, tak co tady vlastně uvidí, uslyší? Co mezi námi zažije a co to má rád zadusit. Já teď nemyslím na toho motýla, který na začátku bohoslužby přišel nás potěšit do motlitevny. a myslím na, na lidi, na lidi, něco hledají. Hledají živého Boha, hledají živého stavu. A my mezi nimi patříme. Každý z nás něco tady hledá. I kdy v tom korinském zboru, který byl hodně pestrý, tam bylo spousta různých lidí, který hledali a našli. Ale jenom hledat, to jim nestavšilo, byli to trošku málo, když nic nepřijímáme, když jenom hledáme. Korakťány tedy toužili po něčem navíc a mluvený v jazyci intenzivní prožitek huří blízkosti, to ji upoutalo. To bylo důvodem, proč se zde cítili doma. To jinde nebylo. To je jenom zde kde se sromaždví ve jméno ježíš? Tak byli to zbožní lidé a byli rádi na svém sboru a přesto ten apostol Pavel ji vlastně urazil. Co blázníte? Nedělejte to. On se Vyslovuje silně proti tomu vytržení, proti tomu mluvení v jazycích. My tedy dnes ráno určitě nejsme v velkém pokušení, že bychom se ztratili v mluvení v jazycích. Tady se aspoň snažíme mluvit rozumitelněji. Vytržení je nám spíš podezřený vypínat rozum, pustit se do extatických zážitků, patří to do našich bohoslužeb. Ale milí bratři, měli sestri, není to tak, že tady Pavel to prostě jenom odsuzuje. Jak to třeba dělali před zhruba stolet, let, Luteráni v Německu, když byli konfrontováni ze vznikajícím charismatickým hnutím, oni řekli stručně, to, co oni ty letniční církvy tam praktikují, to není duch z hůra od Boha, ale to je duch z dola, to je rovná z pekla. Toto tady pán neříká. Vlastně on sám praktikoval ani málo mluvený v jazycích. Můžeme to číst v dopisech. Tak se někdy umí s tím ihlubit. On nemá pochybnosti, že toto je dar Ducha Svatého. Neříká, že je to špatně, ale přijde Korintianom ještě něco navíc. Říká, usilujte o duchovní dary nejvíce o dár prorocké řeči. Tak pro nás to není kontroverza. My tady nepraktikujeme modlitbu v jazycích, i když bychom tydně mohli v neděli ráno vstoupit do auta, jezdit do okolí a najdeme snad nějaké společenství, kde i toto bychom mohli zažít. Pro naši vnitřní potřebu v Českou bratřské církvi, je tady na tomto oddílu možná ale něco jiného. I u nás existují nějaké zlozvyky nebo zvyky, na které jsme zase hodně píšní my a který jiným lidem Mohli třeba bránit v tom, aby přišli do církve. Jistě nebránili tomu motyluji, ale třeba nejsme úplně tak otevřeni, jak to vždycky předstíráme. To Ježíšovo pozvání totiž neplatí jenom pro nás. Ježíšovo pozvání nebo teologickým výrazem, Misie není něco, co se přidává k církvi, kdy jsme silní, kdy jsme odvážní, A ta misi je samotná podstata, podstata Evangelia. Jak jsme to slyšeli při tom čtení, ta hostina, na kteří jsou všichni zvaní. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, a jste obtížený břemenem. Bereme toto pozvání, tak se stane nám zároveň úkol zvěstovat evangelium těm, kteří ho ještě neslyšeli. A zvěstovat o tak, aby opravdu přišli mezi nás. A vy opravdu přišli, a ne proto, že nás je tady v neděli tak málo, že nám je smutno, že bychom mohli tady mít v futbalovém stadionu takové davy, který gásají, který se cítí dobře, který mají intenzivní zážitek. Ne! Pojďte ke mně všichni to proto, abyste se nestratili, abyste mohli být zachráněni. To je obsahem evangelia. To, co Pavel píše ohledně dárů ducha korentianům, toto by se mohlo vztahovat i na naše zbory. Chcem mluvit o třech věcích. O našich zborech, které jsou v pokušeni se do sebe uzavírat, ale mají se otvírat dveře všem. To je to první. To druhé, naše zbory kteří jsou zahlednění do sebe na prožívání vlastní víry, ale mají vlastně budovat společenství. A to se naše zbory, kteří, které boží slovo spíš zahalují, mají ale boží slovo sdělovat a přibližovat lidem. To první přírkev, to slovo, znamená nic jiného než sromaždění. Kdo se sromažduje? Někteří nás třeba říkají, já jsem se do toho zboru narodil. Já jsem tady už vždycky byl. Druhý říká, já mám víru v sobě a hledám ty, kterým patřím ale ta přitažlivost křesťanského společenství, proč jsem vlastně tady, nebo tady nejsem, to se můžu da Někteří třeba říkají, zde v církvi se něco naučíš, tady je takové o etickém jednání, tak my máme hodnoty, které jsou potřeba na život. A nebo některý říkají, my tady máme úkovo, důležitou službu, a každý, kdo tady je, asi něco má, co ho přitáhne. My nemáme mluvený v jazycích, to ne. Ale jaké máme vztah k ciklu? Hledáme prožívání náboženského zážitku. A když chceme lákat jiný do kostela, děláme to proto, že nás je málo. Včera jsem se četl v uznesení synodu českobraterské církve církvi před týdnem. Tam je také napsáno, že může se zkoumat, jestli nějaký zbor je funkční. A když není funkční, tak bude se nějaký výbor jednat o sloučení nebo o zkrácení maláského místa. A hádejte co je funkční zbor. Funkční zbor má v proměnu 10 účastníků nedělní zlomáždění. Tolik moudrost našeho synodu. Uvažuje se funkčně. A to Ježíš naštěstí nedělá. Ale Ježíš jedná a káže podle zásady 99 plus 1. Všichni se pamatujete ten příběh, že se 100 ovci se zablodilo jedno. A pastěř právě tuto ovci chce pastat. Je otázka na nás, jestli na tuto logiku jsme ochotní přistoupit. A to nechce jenom slova, to chce přístup. Možná odlišný od toho, co jsme zvykli. Ta uzavřená církev může klidně být úspěšná, může naplnit modlitevnou nějakými atrakcemi, ale přece může být vedle. Když nesleduje Boží záměr, nesledují tu logiku těch. 99 plus 1, ale na druhé straně budu také trošku podporovat synod, existuje jedna druhá nebezpečí, že evangélická církev v naší země je odjaký vám na to, že jsme menšinoví. To vlastně je součástí našeho sebevědomí, máme se krásně, i když nás není tolik. A je to dobře pro nás, ale zase otázka, jestli tím může fungovat ta Ježíšova pozvání. Jeho pozvání není někde ve vzduchu, ale ta Ježíšova pozvání k lidem jde skrze a přes církev. A to jsme my. A proto otázka, jestli nám třeba chybí odvaha, anebo že neumíme normálním lidem, nemyslím na motily, ale normálním nezasvěceným lidem vysvětlit svou víru. No dobře, když se tady scházíme, my to předpokládáme, že každý věří v Boha, tak o tom se přece nebude mluvit, ale asi v církvi se má mluvit o víře. Nejenom nakazatelně, nejenom v biblických hodinách, ale obecně i na veník. A když ten motil, nebo ten nezasvěcený člověk vstupuje do dveří, tak je to pro nás výzvu A nemusíme se za to stydět, každý člověk je jinak. A zkusme každého brát. Nemáme povolení se vykašlat na tím kdo nejsou jako my. Nezdružujeme se tedy s mluvením v jazycech, nebo co považujeme za svoje, koniček, ale zamišľujeme se nad tím, jak jsme dosud zablokovali vstup, přístup k Ježíšovi a jak ho můžeme otvírat. Takže pracujeme, že se s tím nemyslím na nějaké úžasné nové metody, ale jenom na náš postoj na vlastní. Ten druhý bod, apostol Pavel říká korintianům, nejde o to prožívat, ale budovat společenství. Vysvětluje, snaží se vysvětlovat Korintě jenom, proč ta modliba v jazycích je sice důležitý pro některé, ale nemůže být všecko. Jistě, to, co se odehrává mezi Bohem a mnou, to je velice důležité. A netvářme se, jako by se všechno dalo říct v lidském jazyce. Tady narazíme na své hranice a mluvený v jazyce, i když se k tomu neumíme připojit, nám přece toto připomíná. Je spousta věcí, které mají význam pro, pro mě, ale sdělitelná nejsou. Dobrý příklad je i hudba. Kdybychom o hudbě jenom mluvili, to by ale bylo škoda, že? V některých charismatických svěma se můžete všímat, jako to jedno i v to druhé přichází. I modlitba v jazycích je takový zpěv někdy. Zde v kostele se, ať se nemyslíme, že o čem se dá rozumně mluvit a o čem se nedá rozumně mluvit, o tom se má řečit, to vůbec ne. Měli bychom si přátit, že možná víc výrazu naše věry. Proto chce Pavel, abychom z toho měli ne méně, ale víc ale usilujte o vyšší dávě. v tu chvíli vstupuje do diskusita to proroctví. To jazyk, který je mluvený v jazyci, mezi Bohem a mě, totiž iše nestaví společenství. Je možná hezky, že může každý z nás mít přímo k Bohu bezprostřední vztah, ale co vytvořit církev v společenství. To Boží slovo, to, co slyšíme a co dostáváme, není to jenom pro nás. Bůh chce svými dále budovat duchovní dům, proto otázka, kom, k čemu to vede, jaký to má směr. A k tomu říká apostol Pavolíši to cítí. Nezakryt evangelium, ale sdělovat ho a přibližovat. Jde o to, aby to bylo rozumitelné. Znamená to, že vše musí být racionálně uchopitelné, nebo dokonce samozřejmost to ne. Pavel není racionalista. Ale má být rozumětelně. Má být tak, aby ti, kdo přicházejí, kdo ještě nejsou zasvěcení, tedy ještě nejsou věřící, aby tomu mohli se přiblížit. Pavel mi nejde o objektivní věci. Jeho kritérium jeho důraz je na lidských vztazích. Přes nás mají lidé učinout pozvání Ježíšovou. Všichni jsme v tom stejně. Všichni jsme zváni. A pak ten apostol Pavel žádá korentianě, aby se o tom přemýšleli. Nestačí se svou najítou, která je sice sympatická, že beru od Boha přímo ducha, ale ve svém myšlení nebuďte jako děti. To, co oni prožívají, je ještě není všechno. Není to ještě dospěl, není to zrádost. A také cituje Bibli, Biblii prorok Jizajáš, který připomíná svým současníkům, že když neslyší slovo Boží, který je naprosto rozumitelně, tak budou slyšet třeba dunění a cizí jazyky od asijské velmoci ani tomu nebudou rozumět. Co víš, Antoja pošlo Pavel, je prorocká, pro, prorocká řeč. Bůh se stupuje mezi lidi. Sděluje se nám. Nechce zakryt, ale chce se s námi podílet a má nám co říct. A to je poslání těch proroků už dávno v Izraeli. A to je úkol i Sypru. Nejenom kazatel, ale celé Sypru. v život. Jeho účení, jeho smrt, to je všechno odhalení toho, že Bůh nás má rád. A je to jednoznačný. Není o tom možno nic interpretovat, je to definitivně jako kříž. A o tom se dá mluvit, o tom se má kázat. A apostol Pávol říká, že prorodství má trhému v Božím duchu. Je také svým způsobem vytružený, ale oslovuje, komunikuje, oslovuje nás a má logiku. To je úžasné, jak ty proroci předávali slova lidu izráckému, můžeme to číst v Biblii, a každý těchto slov má logiku. Musí se to stát. Když to přemýšlíme nad tím, tak tuto logiku třeba poznávat. Ne, duch proti rozumu je tady argument Pavla, ale duch, který náš rozum ovládá. Pavla není přímluvcem racionalismu, a proroctví, je rozumitelnější a komunikativnější než modlitba v jazycích a proto může přispět k budování zboru dovnitř i na veně. Nakonec apostol Pavel mluví o tom, co si stane, když zabloudí takový nezasvěcený, nevěřící člověk mezi nás. Je ten motyl. Apostol Pavel má Tady je řecký výraz, který my určitě budeme rozumět špatně. On mluví o idou To je někdo, kdo nezná a neví. Ten, kdo nezná a neví, ten je test, jestli splníme poslání své církvy. Přišli by k nám lidé nezasvědčený, když někdo přichází venku, co se stane? tak extatické fenomény, subjektivní prožitek, to je dvojjazyčně, to tomu druhému nepomůže. On má jenom dvě možnosti, jako tehdy v Růza neměl říct, buď oni jsou naplněni duchem, nebo oni jsou opilí. Tak se to posoudit nedá. Jak teda ten test funguje? Test? je člověk nevěřící. Ne vnitřní cítění křesťanů, ale cítění a závěry těch, kteří se mezi věřicemi lidemi dostanou. Bůh není v jednotlivém nadšenci, ale Bůh je ve Jak jsem říkal, církev znamená slomažení. A Možná, že zde nebo na těch místech, kde jako církev pobýváme během týdne. Možná, že se tam něco děje, nějaká blízkost. Dokonce tam někdo řekne, skutku je mezi vámi Bůh. Amen.